Cei doi melci, Chii și Iogo Trăiau odată, sunt mulți ani de atunci, pe vremea când melcii nu aveau cochilie, doi melci frați, care se iubeau foarte mult unul pe altul. Ce făcea Iogo trebuia să facă și Chii. Ce îi plăcea lui Chii, îi plăcea și lui Yogo. Au trăit ei așa, în deplină înțelegere, timp de câțiva ani până când, într-o bună zi, o întâmplare neașteptată tulbură viața lor tihnită. Bietul Iogo căzu într-o băltoacă cu apă rece ca gheața și, din clipa aceea, strănuta într-una zi și noapte. Acest lucru îl mâhnirau pe Chiii, care nu știa ce să mai facă să-și vindece fratele. L-a înfășurat într-o frunză mare, uscată, dar pe dată vântul sălbatic sufulă frunza, ducând-o departe. Chi umblă mult în căutarea unui adăpost pentru fratele lui și, în cele din urmă, dădu de un zid uriaș de piatră, care avea niște găuri și, în fiecare din ele putea fi pentru ei o ascunzătoare cum nu se poate mai potrivită. Chi se întoarse vesel la fratele lui cu vestea cea bună și, după multă trudă și greutăți stovitoare, el reuși să-l aștereje bineșor înăuntru. Odată pus la adăpost de vreme rea, prin grija necontenită și prin bunătatea lui Chii, care nu-l părăsea decât pentru câteva clipe, ca să-i aducă frunze proaspete și lăptucă, în cele din urmă Iogo se simți mai bine. Curând sosi zi și ziua fericită când ei putură să iasă la plimbare sub razele soarelui, care, întreagăt fie spus, erau ca un balsam pentru Iogo. Plimbările se repeta răzi de zi, de fiecare dată puțin mai lungi și cu timpul Yogo își recăpătă puterile pierdute. Dar într-o zi, vai și amar pe capul lor, se petrecu din nou ceea ce se întâmplase mai înainte. Yogo, fără să-și dea seama, se depărtă prea mult de ascunziș. Între timp, norii se strânseră în fața soarelui și deodată se porne o ploaie cu găleată care îl aduse pe Iogo în starea neînrocită de mai înainte. Pe neașteptate îl apucau lungi și repetate strănuturi și speriat, betul Chii alergă deznădășnuit să ceară sfatul vraciului Bufniță, care veni și îl consultă amănunțit pe Iogo. La plecare, vraciul Bufniță clătină din cap și spuse răspicat, Prietene chii, Deși boala fratelui tău nu e prea gravă, în schimb e săcăitoare. căci poate să-l apuce brusc la cel mai mic curent sau la cea mai mică nebăgare de seamă. Se numește febra fânului. Ai grijă să nu răcească, să nu iasă prea mult în aer liber, să nu stea prea mult la soare, nici la prea multă umezeală, nici la prea multă căldură. Și întorcându-le spatele, Vraciul bufniță plecă pe drumul pe care venise, lăsându-l pe bietul chii, foarte nedumerit. Era atât de năucit încât dădu drumul unui potop de lacrime amare. Și plânse astfel multă vreme, până când îl auzi pe Yogo, care se simțea vinovat de necazurile fratelui său, hohotind de ți se rupea inima. Degeaba încercă chiii să-l împace, că până la urmă se dădu bătut. Ceva... Trebuia însă să facă, dar ce anume? De-ar fi putut Melci să îmbrace măcar o pelerină care să ia pere de vânt, de frig, de ploaie și de soare. Dar pelerinele n-au fost niciodată îmbrăcăminte pentru Melci, cu atât mai puțin în acele vremuri, când ele nu existau nici pentru oameni. Îngrijorat și îngândurat, Chii ședea în fața găurii din zid, când o zări pe doamna broască țestoasă trecând tacticoasă și impunătoare. Se uită bine la ea, preocupat de gândurile sale, și deodată scoase un strigăt de bucurie. Asta era. El o opri pe doamna broască-țestoasă, rugându-o să zăbovească o clipă, deoarece voia să-i să spună ceva foarte important. Doamna broască-țestoasă, toată ziua nu m-am gândit decât la fratele meu Iogo, fiindcă, după cum probabil ați auzit, îl necăjește febra fânului o boală ce la pucă ori de câte ori îi este frig sau stă în curent, la soare ori la căldură. Nu mai poate rămâne toată ziua în scobitura din zid, unde este multă umezeală, dar nici nu îndrăznesc să-l scot afară, de teamă să nu răcească. Nu găseam o ieșire până v-am văzut trecând pe-aci. N-ați putea să-i faceți și lui o învelitoare la fel cu cea pe care o purtați dumneavoastră, ca să se adăpostească în ea la nevoie. De ce nu? răspunse broasca testoasă. Dar pentru asta va trebui să stea 12 luni sub carapacea mea fără să se miște. În acest timp am să-i pun pe spate o cochilie și cum ele mai firav și mai delicat decât mine, o voi face dintr-un material mai ușor ca să se poată mișca în voie dintr-o parte în alta. Și cum s-au învoit, așa și făcut. Când în cele din urmă trecu anul, Iogo ieși de sub carapacea doamnei broa broaștei testoase, purtând mândru o minunată cochilie ușoară cu spirale albe. Și, după cum făgăduise broască, cochilia cântărea aproape nemic. Chi nu mai putea de bucurie. În sfârșit, fratele lui avea un adăpost sigur de vremerea. Cât despre el însuși, care era puternic și obișnuit cu orice fel de greutăți, N-avea nevoie de nicio cochilie. Cu toate acestea, tot Chii era întotdeauna cel care ieșea primul afară după ploaie, să privească în jur și să se asigure că este Nin, iar soarele va încălzi cărarea pentru fratele său Yogo. Și astfel, deși au trecut mulți ani de atunci, melcii târâtori, nepoții lui Chii, ies încă și acum primii afară să pregătească calea nepoților lui Yogo. Melci cu cochilie, ca să nu se strice vechiul obicei.